Slavoslovia a 60-a pentru darul gândului de taină. Aleluia, slavă-ți, Tată, ce este iubim și mulțumim fiindcă gândul cel sfânt ca un rod de taină, doar nouă ne-l-ai dat și șarpele ispitei din noi le-ai alungat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ce este iubim și mulțumim fiindcă destinul nostru cel sfânt de măsnii roditori la izvorul Duhului Sfânt le-a adăpat ca semn, Că neamul nostru la cer ne l-ai luat. Aleluia, slavă, tată cele Celeste, iubim și-ți mulțumim, din pe prispa de ne neașteptat cu drag, privind războiul nostru cu demonii din prag. Aleluia, slavă, tată cele Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă la scaunul tobeșnic, veșnic, îngeri și sfinți castele în roiul albe ard și duca noastră rugă ca ce de brad. Aleluia, slavă, tată cele Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă Maslinul, gintei noastre se închină acum smerit, rănit de grele lupte, ca să te, încă te iubit. și Duhul tău ce sfânt pe toți a biruit. Aleluia, slavă tată ce celeste, iubim! și îți mulțumim, fiindcă maslinul tău de taină se închină în fața ta, având drept roadă ruga ce cântă slava ta. Aleluia, slavă tată ce celeste, iubim! și mulțumim, fiindcă flacăra rugii noastre toia cu acoperit în ovaldă, frăjmașii, ce tare te-am iubit! Aleluia slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă văpaia gurii noastre ai pus-o în slujba ta, să a mâia și smirna ca o stea. Aleluia slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă din gândul tău de taină tu faci un curcubeu să cântea ta slavă, cum n-am cântat-o eu. Aleluia slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă genunea de lumină pe noi ne vedea când doina și cu dorul lui în mâna ta.